Salme 47 Til dirigenten av Koras sønner En sang med musikkledsagelse Alle dere folk, klapp i hendene, rop i triumf til Gud med lyden av et gledesrop. For Jehova, den høyeste, er fryktengittende, en stor konge over hele jorden. Han skal legge folkeslag under oss og folkgrupper under våre føtter. Han skal utvelge vår arv til oss en stolthet for Jakob som han har elsket. Gud har steget opp under gledesrop, Jehova under hornets lyd. Syng og spill for Gud, syng og spill. Syng og spill for vår konge, syng og spill. For Gud er hele jordens konge, syng og spill i det dere handler med klokskap. Gud er blitt konge over nasjonene. Gud selv har inntatt sin plass på sin hellige trone. Folkenes fornemme har samlet seg med Abrahams Guds folk, for jordens skjold hører Gud til. Han er meget høyt opphøyd.